Zofini, ljubimci, oddaja za stimulacijo vaše kritične fantazije. Ker nekaj so Pozdrav, v novi oddaji Društva ZofiNi Ljubimci. Z današnjo začinjamo začenjamo tridelno serijo, posvečeno zgodovini anarhizma, ki ima za izhodišče francosko dokumentarno serijo Brez bogov in gospodarjev ki jo je leta 2016 za televizijsko postajo RT pripravil Ramone Crede. S pregledom ključnih dogodkov zadnjih dveh stoletji družbene zgodovine, tridelna dokumentarna serija razkriva izvor in usodo političnega gibanja, ki se že več kot 150 let bori proti vsem gospodarjem in bogovom. Kdo natančno so, odkud prihajajo tisti, ki se imajo za anarhiste in kakšno je njihovo mišljenje? Zakaj imamo njihovo mišljenje za zmedeno in zakaj njihova zgodovina vzbuja takšno nelagodje? Serija spričevanji strokonjakov opisuje zgodovino gibanja, ki je svet nehno navdihovalo svobodo in uporom. Prvi del, ki mu bomo posvetili današnjo oddajo nosi naslov Nagon povničevanju in obsega zgodovino anarhizma med leti 1840 in 1906. Želimo vam prijetno poslušanje. Kdo so? Odkot so prišli? Kakšne so ideje imenovanih anarhistov preteklosti in sedanjosti? In zakaj, čeprav so v policijskih kartotekah, so njihovi obrazi za nas skrivnost? Zakaj se njihovo mišljenje zdi tako zmedeno in njihova zgodovina tako težavna? Kot otrok kapitalizma, brat sovražnik državnega kapitalizma, je anarhizem veter upora, ki pa vsem svetu piha še naprej. In čeprav so se nekateri libertarci, obrnilih kriminalu, vrteli pištole in razstrelevali dinamit, se je vredno spomniti, da so številni od njih ponujali alternative in po svetu sprožili revolucije. Uveljavljeni sistem jih je vedno strogo kaznoval. Kjerkoli so se pojavili, jih je v verigah vlekel do giljotine ali jih privezal na električni stol, Kaznovanju na kljub so poskusijo označevanja dejan anarhistov kot huliganstvo ali brisanja njihovih zmag iz družbene zavesti spodleteli. Njihove prakse so postale del vsakdanjega življenja. Ko se njihove ideje širijo in oblikujejo mreže ter zapeljujejo mlade generacije od Pariza do New Yorka, od Tokija do Buenos Airesa, anarhisti še naprej podžigajo fantazijo in žanjejo nerazumevanje. Zakaj premagujejo von sozivca, ki spremlja njihove proteste, in kakšne divje upe vzbuja vsaka črna zastava? Kako ima anarhizem, ki sanja o drugačni prihodnosti, za stari svet in ki se zadnjih 150 let boril proti bogovom in gospodarjem, še vedno vprašanja, ki so relevantna za nas danes? In zakaj je njegova zgodovina, kot nihalo, ki njiha od leve proti desni, od opora do poskusa mora, bolj kot kadarkoli odsev naše lastne zgodovine? Vse se je začelo v Franciji v 19. stoletju. Dežela je bila, podobno kot druge po svetu, V oprijemu novega ekonomskega sistema, kapitalizma, ki je začel delati prve korake svojega pohoda po svetu. Kapitalistični etos se je širil, pokrajina pa je postajala vse bolj zaznamovana s težko industrijo. Toda iluzije, oblikovane v prvem valu industrijske revolucije, so se hitro razblinile in razkrile temno, bolj kruto resničnost. Poskusi odgovoriti na vprašanja, ki jih postavlja nova doba, polna protislovih so se k malo materializirala v obliki anarhizma. Kaj je bila največja težava 19. stoletja? Preprosto rečeno je bilo to socialno vprašanje. Družba se je razvijala, železnica, parne lokomotive, ladje in izum statve. Na eni ravni je družba doživljala opazen napredek v higieniji, medicini in podobnem. Toda beda tistih, ki so delali v proizvodni industriji, v tovarnah, še ni bila nikoli tako vidna. Vsi veliki misleci, saint Simon, Fouret, Proudhon, Marx, Oven in drugi, so želeli razrešiti to protisloje. Če želimo razumeti pojav anarhizma v tej dobi, moramo razumeti težavno in bedno eksistenco proletarjata, ki ne imel ni imel ničesar razen svojih mišic. Njihov delovni dan je trajal 12 in več ur, in plačilo, ki so ga zato to prijeli, ni bilo zadostno, da bi išli lakoti. Niso imeli počitka, zavarovanja ali pokojnine. Njihovi otroci so začeli delati takoj, ko so lahko stali na svojih nogah. Polovica jih je umrla preden so dopolnili šest let. Pomanjkanja, epidemije in alkohol so povzročali katastrofe. Nepismenost je bila norma, nesreče pa zelo pogoste. Leta 1840 je bila pričakovana življenska doba delavca komaj 30 let. Ravno, ko je srednji razred začel uživati v odobnem življenju, ki je prišlo z napredkom in oblikovati svojo ideologijo liberalizma, je proletariat začel videvati možen odgovor na probleme dobe v socializmu, ki se je priče oblikovati. Toda preden je lahko ponudil rešitve za krivice, je moral socializem najprej premagati drugo, skoraj filozofsko protislovje. Od klasičnega liberalizma je bil prevladajoči problem v politični filozofiji o svobode in enakosti kako zagotoviti največjo možno svobodo za največjo možno enakostjo. Brez enakosti svoboda ni popolna. Ideji svobode in enakosti je bilo potrebno uskladiti. Kot je dejal ameriški anarhist, svoboda brez enakosti je džungla, enakost brez svobode je zapor, mi pa si ne želimo ne džungle, ne zapora. Ta zmeda okoli uskladitve maksimalne svobode in maksimalne enakosti Ta dvojna aspiracija tako enakosti kot svobode je ena temeljnih vrednot anarhizma. Tekom sredine 19. stoletja je bila beseda anarhizem, ki izvira iz grške besede anarhija, kar pomeni brez vladarjev, negativni pojem, ki je označeval nered in kaos. Čeprav so bile pomembne osebnosti, kot so Šade, Laboeuf in Goodwin, imenovani za anarhiste, je bil Pierre-Joseph Prodon, eden redkih mislecev z delovskimi koreninami, ki je zauzemal revolucionarna politična stališča in tako pojmu pridodal pozitiven pomen. Leta ljubimci. Lita 1840 je prodol napisal razpravo, po kateri je znan. Kaj je lastnina? Če pravi odgovor, ki ga je ponudil na to vprašanje lastnina je kraja, nemudoma povzročil škandal, je v izjavi o veri nekaj vrstic kasneje mogoče najti pravo rojstvo anarhistične misli. Citiramo. Si demokrat? Ne. Kaj si želiš monarhije? Bog obvari. Potem si aristokrat. Sploh ne. Si želiš mešano vlado. Še manj. Kaj si potem? Sem anarhist, čeprav imam rad red, sem v popolnem pomenu besede anarhist. Konec citata. Istočasno, ko je trdil, da je anarhist, je razglašal, da je lastnina kraja. Kar pomeni, da je menil, da je lastnina temelj določenega družbenega reda. Razglasiti sebe za anarhista pomeni napasti sam temelj tega družbenega reda, ki je prepoznan v lastnini. Prodon je šel še dlje, ker po njegovem mnenju obstajajo tesne povezave med politično dominacijo države, ekonomsko dominacijo kapitala in religiozno dominacijo z idejo Boga. Prodon je zares pravi oče anarhizma, ker je edini, ki je povezal te tri oblike dominacij. Verjel je, da jih je treba uničiti skupaj, če želimo spremeniti družbeno strukturo. Čeprav je Prodom promoviral uničenje oblasti, da bi tako spremenil družbeno strukturo, je zavračal revolucionarno nasilje. Njegova vizija je bil sistem vzajemnosti, podprt z idejo ljudske banke. Njegove ideje so napadali vseh strani. Bil je kritiziran, zasmehovan in izobčen. Toda njegovo sporočilo je potovalo in njegov anarhizem je nagovoril socialiste po vsem svetu kot recimo mladega doktorskega študenta filozofije, Karla Marxa, ki ga je razglašal za pionirja novega evropskega delovskega gibanja. Še dlje na obrobi Evrope, v oddalini Rusiji, si je grof Lev Tolstoj izposodil naslov enega od Prodonovih esejev za svojo novo knjigo, Vojna in mir. Toda šele z Mihajlom Bakuninom, bivšim kadetom, ki je bil v vseh zaporih Evrope in bil večkrat obsojen na smrt, je anarhizem postal revolucionarno mišljenje v ožjem pomenu. Čeprav bil Prodon prvi, ki je uporabil pojem anarhist, je bil Bakunin za končni manifest morda še pomembnejši. Prodonovim idejam je dodal principe revolucije. Za razliko od Prodona je promoviral upor. Menil je, da je edini način odprave kapitalizma v državi oborožena revolucija. Bakunin je začel širiti anarhistične ideje v sklopu nove mednarodne delovske organizacije imenovane Prva Internacionala. To leta 1864 v Londonu ustanovljeno združenje je izpostavljalo, da mora biti emancipacija delovstva, delo delavcev samih. Ob zagonu je zbralo več kot 2000 delavcev, uličnih čistilcev, tesarjev, pozlačevalcev in mizarjev iz celega sveta. V očeh ruskih revolucionarjev je bilo idealen instrument za nadgradnjo anarhističnega projekta in ga predstaviti svetu. Na vsaki konferenci so razpravljali o sredstvih produkcije. Jih je potrebno kolektivizirati, je vsak upravičen do svojih sredstev produkcije. Bi si jih morali deliti? So potrebne kooperative in kolektivi? Kaj bi bilo treba narediti z dedovanjem in denarjem? Kakšna je vloga žensk? In tako naprej. Cela vrsta problemov, ki jih takrat nišče ni naslavljal. Toda po smrti Prodona se je med Bakuninom, novim očetom anarhizma in Marksom, ki se je že predtem razšel z avtorjem filozofije revščine, razprava izjalovila. Njun spor, ki je bil vsaj toliko kot političen, tudi oseben, je k malu socialistično gibanje. Pojavila so se tri večja gibanja. Nekoliko manjšinsko reformistično gibanje, ki je zavračalo revolucijo, marksistično gibanje, ki so jo anarhisti označili za avtoritativno, ki je verjelo, da bi lahko red spostavili z diktaturo proletariata in Bakuninovo proti avtoritarno ali anarhistično gibanje, ki je pozivalo k uporu in dokončnemu uničenju celotnega državnega aparata. Tako za anarhiste kot marksiste je komunizem pomenil družbo brez države. Toda med tem, ko so marksisti menili, Da bi državni represivni aparat lahko uporabili, da bi ustvarili novo družbo, so anarhisti verjeli, da se bo komunizem uresničil, ko bo država odpravljena v socialni revoluciji. Marks je menil, da potrebujemo centralno politično stranko s strukturo poveljevanja, ki bi lahko mobilizirala ljudi, da bi lahko prevzeli oblast in potem to oblast uporabili, da bi ustvarili socializem. Glede na ideje, ki jim je sledil. Na njegovo nezaupanje domoči in avtoritete je Bakunin menil, da je takšno mišljenje velika napaka. Bistvo njegovega argumenta je bilo, zemite vodilnega revolucionarja in ga postavite na prestol Rusije in v nekaj letih boste dobili despota. Predvidel je, da če bi se v Rusiji zgodila revolucija, kot jo zagovarjal Marx, bi se pojavila strašna rdeča birokracija. Skoraj 2 metra velik in čistih modrih oči je Bakunin, ki je govoril pet jezikov, kmalo prepričal vplivne člane internacionale, kot so bili švicars James Guillaume, francos Elize, Riquel, španec Anselmo Lorenzo, italijan Maltesta in nekoliko kasneje tudi ruski princ Kropotkin. Zahvaljujoč njim je anarhizem postal mednarodno gibanje in med različnimi socialističnimi tokovi najbolj popularna revolucionarna ideologija. Pošteno je reči, da če bi v tistem času po svetu prešteli marksiste, bi jih mogoče našteli kakšnih tisoč. Med tem, ko je anarhistično krilo štelo veliko več ljudi. 60 tisoč v Španiji, 15 tisoč v Mehiki in tako naprej. Bilo jih je veliko več. Potem, ko so imeli sledilci Bakunina in Prodona v internacionali večino, je bilo mnoge njihovih učencev mogoče najti tudi v Franciji. Ko se je leta 1871 začela Pariška komuna, so bili anarhisti v prvih vrstah. Skupaj z drugimi revolucionarji so se povsem posvetili ustaji. To je bilo veliko upanje, sanje. Celo mesto je nemudoma postalo avtonomno, Se znebilo svojih gospodarjev starega sveta in vse izumilo na novo. Za 73 dni je Paris ustal. Ustrelili so nekaj generalov, zažgali registre zemlje, porušili stare malike in vrnili oblast ljudem. Na ruševinah starega reda so revolucionarni v internacionali dali razlike na stran in poskušali skupaj zgraditi boljši svet. Vsak je bil preskrbljen glede na svoje potrebe. Revne so nahranili, nepismene so naučili brati in pisati, poskrbeli so za invalide. Cerkev in državo so ločili. Umetnost je postala dostopna vsem. Ženske so dobile izobrazbo, volilno pravico in nadzor nad svojimi telesi. Mesto je delovalo praktično brez oblasti. Komuna dejansko ni bila anarhističen dogodek. Šlo je za prvi poskus takojšnjega in popolnega uničanja države, Šlo je za idejo nenadnega upora in prisvojitve mestnega ekonomskega in političnega življenja strani prebivalcev samih. Pariška komuna morda ni bila anarhistična, a tisti, ki so se imeli ali se bodo kmalo imeli za anarhiste kot Louis Michel, so bili v prvih bojnih vrstah. Ko se je gibanje razširilo v druga francoska mesta kot je Lijon, je v ustaji sodeloval tudi Bakunin. V nekaj dneh so odpravili državo. Verjel je, da je končno prišel veliki dan. Tudi vlada je pripravljala protiudarec. Komunardi so postavili barikade in se pripravili na boj. Tekom dolgega tedna je na pariških ulicah izbruhnila državljanska vojna, v kateri so se delavci, moški, ženske in otroci postavili nasproti izurjene vojske. Revolucionarni protiudar, ki je sledil, je zrcalil strah, ki ga je komuna zasejala v srcih buržoazije. Vojska je streljala vse povprek. Delovski ponos je bil posekan, Pariz pa se je spremenil v množično grobišče. Šlo je za pokol, ki si ga danes težko predstavljati. Končno število obiti jih še vedno ni znano. 25, 30 tisoč, vredno bliže je 25 tisočem. 25 tisoč ljudi v enem tednu s takratnim orožjem je bilo skoraj nemogoče. Obijanje se je ostavilo 28. maja 1871, ker so bili zemlja, jarki in kanalizacija Pariza prepojeni s krvjo. Brutalnost zatrtja pariške komune je šokirala številne na evropski levici in številne evropejce na splošno. Nekateri anarhisti so to razlagali kot znak, da če se bo vladajoči razred obnašal na ta način, potem se tudi mi lahko obnašamo, kot želimo in se odzovemo podobno. V prelivanju krvi je umrlo veliko anarchistov, številni drugi so bili izgnani v tihomorske, kaledonijske kazenske kolonije. Tistih nekaj, ki so se izognili smrti in nasilju države, so bili obsojeni na izgon in bedo. Z znižanjem njihovega števila so marksisti prevzeli gibanje in iz Internacionale izgnali anarhiste. Toda anarhizem je preživel. Bakunin je uspel zamaskiran pobegniti. Svoje preostale sile je zbral v Poriščju v švicarskem Saint-Imierju, v gorovju Jura in oblikoval zavezništvo, ki je pomenilo uradno rojstvo njegovega gibanja. V tistem času jih je bilo 15, 12 mladih ljudi v starosti med 20 in 30 let, ki so prišli iz Španije, Italije in Švice. Drugi so bili malo starejši, pa kunin skupaj s Špancem in komunardom Gustavom Lafransem. Spostavili so novo organizacijo. Zgodovinarji jih ne vključujejo v okvir internacionale. To je bila nova organizacija. saj imene bi moglo biti bolj nedvoumno. Mednarodno protiautoritarno gibanje Mednarodno gibanje delavcev je sprejelo številne ukrepe. Številni so bili usmerjeni v uničenje vse politične moči. Prvice je pojavila organizacija z deklariranimi anarhističnimi cilji. V Sanj-Emirju so s podpisom Zavezništva k prijateljstvu, solidarnosti in medsebojni obrambi anarhisti dosegli svojo neodvisnost. Sestavili so ustanovno listino, organizacijsko schemo in program. Organizacijska horizontalnost, protiautoritarnost, revolucionarni radikalizem, internacionalizem, ateizem, svoboda govora in misli, enakost za vse in zavračanje strankarske politike. Vsi vidiki liberalnega mišljenja so bili tukaj prvič zbrani skupaj. Anarhisti so izumili celo novo orožje, katerega raba bi imela potencial, da uniči vsako politično moč in sproži revolucijo. Glavno orodje revolucije je bila splošna stavka. V Santimerju so skovali no pojem, sindikalizem še ni obstajal, še manj koncept anarho sindikalizma da vse je bilo pripravljeno na to. Cilj ni bil zgolj obstajati in nadaljevati boj, ampak začeti revolucija. Širša raba tega orožja je bila prvič preizkušena v ZDA. Z velikimi migracijskimi valovi se je anarhizem zasidral tudi v ZDA. Med armado revnih, ki so preplavili industrijski sever, so bili mezdni delavci, ki se niso veliko razlikovali od sužnjo na jugu. Razmere so bile primerne stopnje razvoja. Zasluge pa gredo tudi temu, da se je v zgodnjih. 1880-ih še vedno vlekla državljanska vojna in družbenim bojem, kot je bila velika železniška stavka v Pensilvaniji, ki jo je feudalna oblast poskušala zatreti z vojsko. Bajoneti so vzeli številna življenja delavcev. Za prišleke so se ameriške sanje pogosto spremenile v dolgo nočno moro. Običajna zgodba in imigrantov pa naj se bodo nemci, židje ali italijani je, da so bili kvalificirani delavci, ki so lahko našli le nekvalificirano delo ali so bili nekvalificirani delavci, ki so lahko našli le najbolj ponižajoča dela. Bili so razočarani nad ekonomskimi priložnostmi, ki so jim bile na voljo. Razočarani so bili tudi nad političnim sistemom, za katerega so približno vedeli, da bi moral biti demokratičen in republikanski, a so ugotovili, da je bil v tistem času prežet s korupcijo, s korporativno močjo. Nekaj od teh razočaranih imigrantov se je potem srečalo z radikalnimi idejami. To srečanje z radikalnimi idejami je bilo najbolj očitno v Čikagu, mestu, ki so ga preplavili imigranti. Jeklo, beton in mestna industrija so potrebovali ljudi. Okuženo z zbenjajočo se mafijo in denarjem semogočnih industrialcev je bilo mesto prepravljeno s segregiranjimi delavci, prostitutkami in otroci na ulici. Hitro je postajalo mesto protestov. Chicago je bil v 1880-ih center anarhističnih aktivnosti v Združenih državah Amerike. To je bilo mesto, v katerem so bili delovni odnosi precej kruti. Praktično ni bilo prostora za pogajanja ali kompromise. Imeli smo torej izjemno togo situacijo, v kateri so delavci živeli v neverjetno težkih okoliščinah, lokalni vladajoči razred, sestavljen iz lokalne poslovne elite pa ni bil pripravljen na nekakošno popuščanje. Navdahnjeni z novo anarhistično strategijo so 1. maja 1886, takrat dan kot vsak drugi, sklicali splošno stavko. 350 tisoč delavcev se je zbralo, da bi zahtevali osemurni delavnik. Policija je z nasiljem zatela demonstracije. Stene so bile prekrite s pozivi po maščevanju. Dva dneva kasneje so anarhisti organizirali protest na trgu Haymarket dogodek, ki je postal ključni trenutek v zgodovini delovskega gibanja. Nekaj anarhistov je spregovorilo proti temu, kar se je zgodilo. Med protestom je prispela policija. Na neki točki tega večera je policija želela protest raznati. Nekdo je v policijo vrgel doma na bombo. Eksplodirala je in obila teranila številne policaje, ki so začeli streljati v množico. Nekaj ljudi je bilo ubitih, prišlo je do strelskega obračuna. Nekaj ljudi v množici, vključno z nekaterimi anarhisti je prišlo ob saj so američani lahko nosili orožje. V oblasti so se odločile, da so zato krivi anarchisti, čeprav niso imeli nobenega dokaza. Čikaška policija je zbrala, kak ducat anarchistov in tiste, ki so jih krivili za bomni napad, aretirala. Dva od teh na protestih sploh nista bila. To je bil klasičen primer, Kako so reakcionarne sile v mestu, v tem primeru v Čikagu, uporabile to dogodek, da bi za zgledom opravičile represijo? Za bombo je bilo obtoženih osem anarhistov. V svojem zagovoru je tožilec namignil na njihovo nedolžnost. Citiramo. Vemo, da teh osem mošni nič bolj krivih kot tisoče tistih, ki so jim sledili, a so izpostavljeni, ker so vodje. Porotniki, naredite iz njih zgled za druge, Obesite jih in obvarovali boste naše institucije in družbo. Konec citata. Ob osmih jih je bilo pet obsojenih na smrt. Louis Sling je v zaporu naredil samomor. Drugi štirje, August Spice, George Engel, Adolphe Fischer in Albert Parsons so bili obešeni. Že leta 1893 je guverner Illinoisa oprostil vse anarhiste, ki so bili obešeni, in celo obtoži policijo, še posebej šefa čikaške policije, da se skupaj organizirajo in da je bil morda odgovoren tudi za bombo. Ker je bil proces tako nepravičen, je to povzročilo veliko jeze, ne le med anarchisti, ampak tudi med liberalci. Kot posledica osmrtitve močenikov Henmarkta so ti postali ljudski vnaki. Ne le med anarchisti, ampak med socialisti po vsem svetu. Njihovi portreti so veseli v uradih sindikatov v Angliji, Franciji in Latinski Ameriki. Kot rezultat globalnega vpliva feyenoff hey Market je bil prvi maj sprejet kot mednarodni praznik dela. V letih, ki so sledila, so protesti, ki so jih vodili anarhisti, potekali povsod. V Franciji pa je čikaški pokol naznanil novo dobo anarhizma, za katero so bile značilne bombe in propaganda dejanj. Propaganda dejanj, brez konkretnega storilca, je spontani izraz revolucionarne akcije. Ni treba, da gre za eksplozijo ali bombo, ampak dejanje, ki gre preko besed. Anarhisti so verjeli, da je junaška akcija najboljši način za posredovanje libertarnega sporočila. To je bil za revolucionarje izziv, ni bilo dovolj, da si govoril, akcijo pa prepuščal drugim. Revolucionarji so morali delovati in svojo verodostojnost izkazovati skozi dejanja. Fransuaja Königsteina, znanega tudi kot Ravakol, je prevzela ideja, da bo akcija sprožila revolucionarno iskro, ki bo počgala zahod. Besedam Luiz Michel in Kropotkina, ki sta skupaj z Malatestom Nova teoretika anarhizma, je sledil dobesedno. Pozivali so k nepopustljivemu uporu skozi govor, pisano besedo, bodalo ali dinamit. V Nobelovemu izumu je Ravakol videl način, kako uničiti stari svet. Zadal se je naučiti, kako upravljati z nitroglicerinom in v jezi, ki jo je spodbujala kruta represija prvomajskih demonstracij v Franciji, se je odločil za akcijo. Anarhisti so se odločili, da bo 1. maja 1891 dan konflikta in akcije. Ne dan prevodo, kar je postal danes. Kot rezultat so v Klišijo izbruhnili nemiri, kjer so policisti pretepali anarhiste, anarhisti pa so jim za enako mero vračali. Na severu, v jesu je policija streljala na ženske notroke, ki so vodili sprevod in jih številne obila. To je Ravašola spodbudilo, da je potaknil neke bomb. Simbolično je Ravakol v torbi podtaknil doma narejeni bombi na Bulvar Saint-Germain, In ulico De Kliši, predstanovanje sodnika in generalnega pravobranilca, ki je tri anarhistične protestnike obsodil na dolge zaporne kazni. Škoda je bila velika. V napadih ni bilo mrtvih. Videli so jih kot povračilo za preveč zavzet pregon nekaterih anarhističnih protestnikov v Klišijo. Francoska in do neke mere tudi britanska policija ter mediji v Franciji in Britaniji so imeli Ravašola, ki ni bil posebej pomembna figura za obraz anarhizma. Temni obraz tega uničujočega prepričanja. Rodil se je mit o anarhističnem nastavljalcu bomb. Ravakol je ljudi strašil, lavanje je bil odprt. Policija je pridobila nova orožja in se podala v znanost. Izdelali so eno prvih antropometričnih datotek v zgodovini. Njegova slika je bila posredovana časopisom in njegovo ime je bila osrednja novica po vsem svetu. Pariški časopisi so imeli naklado med 700 tisoč in milijonom izvodov na dan. V naslovnih novicah, posebej v nedeljskih dodatkih, so se trudili, da bi ustvarili ozrače strahu. Na splošno pa napadi, vse na začetku, niso preveč razburili javnega mnenja. Ravakol je v Čeh javnosti postal celo neke vrste junak. V stilo razbojnikov Mandrina ali Katrušeja videli so ga kot maščevalca, v katerem je bila na melodijo La Carmanjol napisana tudi pesem. Da la gran ville de Paris Dans la Il y a des bourgeois bien nourris, il y a des bourgeois bien nourris Il y a les miséreux qui ont le ventre creux, ceux-là ont les dents longue, vive le sang, vivent le son. Ceux-là ont les dents longues, vive le son de l'être Dans son, vive son. arabe, bachole, le son de Dans son arabe, bachole, vivent le son de l'être Il y a les magistrats vendus, il y a les magistrats vendus. Il y a les financiers vendus, il y a les financiers vendus. Il y a les argousins, mais pour tous ces coquins Il y a de la dynamite, vive, vive le son, vive le son. Il y a de la dynamite, vive le son, l'explosion. Dans son la rave vive le son, vive le son. Dans son la rave vive le son, l'explosion. Il y a les sénateurs gâteaux. Il y a les sénateurs gâteux. Il y a les députés véhéraux. Il y a les députés véhéraux. Il y a les généraux assassins et bourreaux. Boucher en uniforme, vive le son, vive le son. Bouchez en uniforme, vive le son de l'explosion. Dans la rabacheole, vive le son, vive le son. Dans la vive le son de l'explosion. En nom de Dieu, faut en finir. En nom de Dieu, faut en finir. Assez longtemps, jeendrai souffrir. Assez longtemps j'aimerais souffrir. Pas de guerre à moitié, plus de lâche-pitié. Zato, da si bil anarchist, je bilo treba plačati določeno ceno. Za razliko od teroristov, ki so napadli in na to pobegnili, so se morali anarchisti za družbo odprto soočiti in svoje dejanja opravičiti na sodiščih. Sojenja so morali uporabiti kot megafon in tako zagotoviti, da se je anarhistično sporočilo posod glasno in jasno sliši. Zavist strategij propagande dejan je Ravakol, ki je bil aretiran samo tri dni potem, ko je eksplodirala njegova zadnja bomba, prevzel svojo odgovornost. Na sojenju na sodišču v Sejenu, ko je videl, da je njegovo življenje ogroženo, je opravičeval svoja dejanja. Citiramo. Trenutno preveč državljanov trpi med tem, ko se drugi kopajo v razkošju. To ne more trajati. Danes smo narhisti dovolj številčni, da strmoglavimo trenutno stanje stvari. Vse, kar je potrebno za to, je pritisk in zgodila sebo revolucija. Konec citata. Ravakol je bil obsojen na dosmrtni zapor s težkim delom, a na drugem sojenju po običajnem pravu je bil obsojen na smrt. Tako je nekega mrzlega jutra, V Montbrisonu njegove tri usklike k revoluciji skrajšala giljotina. Njegova usmrtitev, daleč od tega, da bi prestrašila druge liberalce, je bila poziv k orožju. Anarhisti so zahtevali maščevanje, sledila je prava eksplozija dejavnosti. Vsi so želeli sodelovati. Spodbujale so jih publikacije, ki so postale znane kot dinamitni mediji. S pomočjo njihovih znanstvenih navodil o protiboržuazni orožarni so se bomni napadi vrstili po sod. Restauracijo, v kateri je bil aretiran Ravakol, so razstrelili. August Vila, francoski Guy Fox je napadel nacionalno skupščino. Leo Letje je uporabil bodalo. Amedepo Povels se je razstrelil v cerkvi La medljen. Bombe Emila in Rija so zahtevale številne žrtve. Ena od teh je eksplodirala v restauraciji na železniški postaji San lazare Eksplozije so se vrstile tudi v ulicah Jean-Jacques, Saint-Martin, de Frontier. Podobna je bila zgodba v Angersu, Lovijeru, Bolt sur Mer, Marseju in še posebej Ljonu, kjer je nasilje doseglo vrhunec po umoru francoskega predsednika Sadi Carnota, ki ga je zakrivil 20-letni anarhist Mladi Pek iz Italije. Ko je predsednik Sadi Karot obiskal Lijon, je Santo Jeronimo Cesario videl priložnost, da ga umori. Karnota so tako policija kot anarhisti opozarjali, da je kri tistih, ki so padli pod giljotino na njegovih rokah. In Karnot je bil zaboden v Lijonu. Smrt sredi Karnota je bila kot strela z jasnega. Pokopali so ga z državniškimi častmi, njegov pepev pa položili v Panteon. Njegovemu morilcu so hitro sodili in ga obsodili na smrt. Da njegovo zadnje počivališče ne bi postalo svetišče, so ostanke Sant Jeronima Kaserja, anarhista in mučenika odvrgli v neoznačen grob. Vendar to ni bilo dovolj, represija se je še povečala. V tistem času je Francija sprejela kar je postalo znano kot zakoni proti zločinu, ki so prepovedovali vso anarhistično in protimilitaristično propagando. Smatrali so jo za kriminalno zaroto. To je iz vseh aktivistov naredilo kriminalce, vključno tiste, ki so bili morda naročeni na kakšno libertarno revijo. Bilo je pretresljivo. Nevarni anarhist je, na primer, postal popravljalec ur iz Santimerja, ki je morda kdaj zakričal kak slogan. Kdo pa ni kdaj zakričal: jih ali smrt policiji? Vsi so to počeli. Svet je bil paničen. Najbolj nore zarote so krožile po ministrstvih in konzulatih. Anarhisti so se zarotili in predstavljali veliko grožnjo varnosti narodov. Sledeč zgledu v ZDA so vlade sprejemali zakone proti tej nadlogi. Pojavila se ideja o mednarodni teroristični zaroti. Prvič so uporabili frazo vojna proti terorizmu. Okoli leta 1894 Je New York Times pisal, kako Evropske vlade načrtujejo, da bodo iztrebile terorizem. Uporabljali so jezik, ki je bil včasih precej melodramatičen. Da bi se borili proti temu namišljenemu mednarodnemu terorju, so vzpostavili zelo resnično mednarodno policijo. Vlade 21 držav so organizirale mednarodno konferenco za družbeno obrambo pred anarhizmom, kjer so postavili temelje, za kar bo kasneje postal Interpol. V Rimo so se leta 1898 zbrale vlade na svetovni proti-anarhistični konferenci, ker vsak voditelj, kralj ali princ je bil prestrašen, da ga bodo anarhisti ubili. A vse to ni imelo uspeha, ker je Italiji 22. julija leta 1900 anarhist Gaetano Breski ubil kralja Umberta I. Ni bil edini. Na vklju prepresiji in varnostnim ukrepom so monarhiji in voditelji držav pod napadje anarchistov padali kot muhe. Ubiti so bili ruski car, predsednik Urugvaja, Ekvadorja in Salvadorja, vodja španske konzervativne stranke, portugalski kralj in prestolonaslednik. tem je v ženevi Luigi Luceni zabodel cesarico Elizabeto Bavarsko, bolj znano kot Sisi. V Madridu so ubili španskega premijeja in tako naprej vse do Prve svetovne vojne, ko je Aleksandro Šina ubil grškega kralja, Gavrilo Princik, pa avstrijskega nadvojvodo in njegovo ženo. Proti anarhistični propagandi dejan so se države borile s propagando. Za premetene podjetnike je bil anarhizem dobro promocijsko orodje, kot v primeru Tomasa Edisona, ki je usmrtitev Leona Kolgoza, morilca ameriškega predsednika McKinleyja, izkoristil, da je promoviral dva svoja nova izuma, 35 mm filmski trak, in električni stov. Ni šlo za posebej veliko število žrtev. Nekateri zgodovinarji menijo, da v teh anarhističnih napadih verjetno ni bilo obiti več kot 100 mogoče manj kot 200 ljudi. Za anarhiste je bilo konec 19. stoletja nekaj gotovo. Strategija umorov je pokazala svoje taktične omejitve. Nikjer ni sprožila opora in z valom umorov je libertarno poslanstvo izgubilo precej svoje kredibilnosti. Za teoretike je to pomenilo, da se morajo vrniti kosnovam. Do konca 19. stoletja so mnogi anarhisti, vključno s tistimi, ki so nekoč sprejemali nujnost propagande dejan, to pričeli zavračati. V revijah so pisali, da ta strategija ne le ne vodi nikamor, ampak je posebno kontraproduktivna. Italijanski anarhist Erico Malatesta je dejal, da je problem v tem, da so se anarhisti izolirali od ljudskih bojev. Mesto anarhizma je vedno med ljudmi in njihovimi boji. V 1890-ih, po relativno kratkem obdobju, so se anarhisti vrnili nazaj k ljudskim bojem in organizacijam. Nazaj v delovsko gibanje, čemur je sledil razvoj radikalnega sindikalizma. Kozi leta so se delavci zaslužili pravico do sindikalnega organiziranja. Toda s postavitvijo Burst do Travaj delavskih menjalnic, začenši s sindikatom Konfederacija dela v Franciji, sta anarhizem in sindikalizem skupaj spostavili nekakšen revolucionarni sindikalizem, ki je pozneje postal znan kot anarho -sindikalizem. sindikalizem je v svojem jedru anarhistična strategija. Rodil se je iz anarhističnega gibanja, Ni nekaj, kar se je spostavilo neodvisno in se potem anarhisti sprejeli. Vsekakor je bil sistem Burs de Travaj v Franciji strukturno zelo uporaben. Glavna sila gibanja Burs de Travaj je bil mladi anarhist, ki se je imel stvarjo z nasprotovanjem umorom. Ferdinand Peluter je bil francoz, ki je zelo mlad. Dobesedno je umrl od dela, a je spostavil idejo Burs de Travaj. Kaj so bile Burs de Travaj? Kot so že ime, so bila to mesta, kjer si lahko našel delo. Na začetku je bil to način, da tisti brez dela najdejo delo. Kmalo pa so Brsa do trvaje postale šole, knjižnice, kjer so se ljudje pogovarjali o težavah in razvijali svoje ideje. V Franciji je veliko mogočni zgradb in čudovito je vedeti, da so številne zgradili delavci sami s svojimi sredstvi. Te zgradbe so bile otelešenje socialnih, političnih in ekonomskih idej, za katere so se borili, mesta, ki so bila simbol tega gibanja. Predstavljale so vizijo družbe prihodnosti. Spostavila so načela in ponujala orodja ter orožja za doseganje njihovih ciljev. Običajno si lahko tam naše tudi muzeje, dela in večerne šole. Tam so potekale debate, konference in ob nedeljah tudi predstave, na katere so delavci prišli se svojimi družinami. To so bile izobraževalne predstave. Torej, je to res bil dom popularnega izobraževanja. S tem, ko damo delavcu znanost o njegovem trpljenju, če uporabimo pelatjerove besede, imamo ponovno idejo, da je objektivno stanje mogoče dojeti. Če ljudem posredujemo strezne informacije, bodo razumeli svojo situacijo in jo bodo hoteli spremeniti. Idejo, Do želja po spremembi sveta pride znanja v njem, so širili anarchisti in pelotjer. Burzdu travaj so vznikale v posod. Pod pritiskom delavcev je imel vsak kraj ali mesto svojo ljudsko palačo. V začetku stoletja jih je bilo skoraj sto. Združile so se s konfederacijo dela, ki je imel na tisoče članov. Čeprav še zdaleč niso bili vsi libertarci, so anarchističnega veterana Emila Požeja postavili za sekretarja. Verjev je, da morajo imeti sindikati in nepolitične stranke osrednjo, strateško in revolucionarno vlogo. To so bila zlata leta sindikalnih gibanj. To je bila neposredna akcija oziroma, kar imenujemo, samo sindikalizem. Ni potreboval kakšnih političnih posrednikov. Ni šlo za primer politike, volitev, strank, in reform na eni strani in delavskih sindikatov, ki so omejeni na ukvarjanje z minimalnimi reformami in ukrepi, ki se tičejo le delavcev določene tovarne na drugi strani. Ne, sindikalizem je moral v rokah držati vse karte, da bi lahko radikalno spremenil družbo. Ta ideja vse obsegajočega sindikata je anarhiste vodila v zavrnitev volilne skrinice. Volitve niso bile izražene demokratične pravice, ampak način legitimizacije vzpostavljenega reda. Na vseh volitvah so anarhisti zagovarjali radikalno abstinenco. Dobro so vedeli, da v resnici volitve niso nobeno orože. Ne spremenijo ni česar. Celo v najboljših demokracijah predstavniki ljudi niso odgovorni ljudem, ki so jih izvolili. Ni šlo za zavračanje demokracije, ampak protest proti temu, kar se je predstavljalo kot demokracija. Izumljali so alternative, Anarho-sindikalno gibanje je imelo delegate, ki pa jih je bilo mogoče kadarkoli razrešiti. Šlo je za drugačen pogled na politiko. To je bila nova interpretacija politike. Da bi dosegli spremembo v luči kongresa in mero, so se anarcho-sindikalisti odločili, da bodo uporabili svoje orožje. V zgodnjem 20. stoletju je bila stavka osrednja parola. Ideja se morda danes zdi preprosta, takrat pa je bila revolucionarna. Če tovarne nehajo delati kako lahko kapitalisti pridajo do denarja in dividend. Tega enostavno ne bi bilo. Če vsi stavkajo, staja prevzame ekonomijo, družba bi se sesula brez potrebe po pretiranem nasilju. Ker boržuazija tega ne bi prenesla, bi dobili družbo brez države, ker država ne bi imela več razloga za svoj obstoj. Ideja ni bila, da bi boržuje in kapitaliste spravili v zapor, ampak da bi uničili bistvo kapitalizma. Če se kapital ne producira, kapitalizem ni mogoč. Toda kapitalizem ubija. Kot je bil primer v Korjeru leta 1906, ko se je zgodila ena največjih katastrof v zgodovini delovstva. Eksplozija premogovnega prahu je rudnik spremenila v ogen. Da bi zavarvali zaloge premoga, so lastniki rudnik blokirali. V rudniku je z ognjem, plini in temo, ostalo vjetih več kot 1500 rodarjev. Le 24 jih je preživelo. Rodarji so nemudoma začeli stavkati. Proteste so vodile ženske in zahtevale pravico. Anarhisti so bili v prvih vrstah. Clemenceau, ki je ravno postal notranji minister, je na nje poslal vojsko. Na protestnike se je podalo 22 tisoč vojakov. V odzivu so za prvomajska praznovanja leta 1906 libertarni aktivisti Konfederacija dela zahtevali 8urni delovnik in pozvali generalni stavki. To je bila generalka za dogodke leta 1936. Medtem, ko so ob zvokih orkestrov v Burzedu Travaj delili juhe, so vedeli, da je povračilo neizogibno. Za vse so bili to težki časi. Med pripravami delavcev je buržoazija trepetala in zadrževala dih. V času okoli 1. maja 1906, ko bi se naj začela generalna stavka, je bilo vzdušje razgreto. Pritisk je bil skoraj neznosen. Plakati so naznanjali, čez toliko in toliko dni bomo svobodni. Številka se je spreminjala, ko se je osodni dan približeval. Buržoazija je bila panična. V Parizu je bilo stacioniranih 45.000 vojakov, da bi razgnali morebitne proteste. Po trgi so patrolirali vojaki, na place Dela Republik je prihajalo do spopadov. Obroženi vojaki so pogosto napadali z ostrim delom bajoneta. Prelivanje krvi je bilo grozno in veliko ljudi je umrlo. Kljub vsem aretacijam, ranam in ubitim, so anarhisti dosegli veliko zmago. Pokazali so, da lahko mobilizirajo delavce in podajo zahteve. Čeprav jim ni uspelo doseči osemurnega delavnika, je bila vlada prisiljena delavcem priznati dan počitka. Priljubljenost revolucionarnega sindikalizma je dosegla svoj vrhunec. Amjenska listina, ki so jo sprejeli nekaj tednov kasneje, je bila simbol njihove zmage in še danes ostaja temelj sindikalizma v Franciji in druge po svetu. V začetku 20. stoletja so podružnice anarhu sindikalizma nastajale posod. Nacionalna konferenca dela ali CNT v Španiji je kmalo združevala dva milijona delavcev. Fura v Argentini je bila do 1950. ih stalnica v političnem življenju. Industrijski delavci sveta pa so v ZDA za svoj simbol izbrali črnomačko in cokel, ki so ga francoski delavci uporabljali, da so kvarili stroje, in v številnih jezikih tvorili etimologijo besede sabotaža. Če bi pogledali zemlje sveta in iskali, kje so imeli sindikati prevlado, bi te našli v celi Latinski Ameriki, v večjem delu Evrope. Če bi iskali manšinski a še vedno pomemben vpliv sindikatov, bi te našli v delih Severne Afrike, vse do Daljnega vzhoda. Pojavil se povsod po svetu, kjer je obstajala moderna kapitalistična industrializacija. Z vzklikanjem organizacij po svetu in publikacijam v vseh jezikih je revolucionarni sindikalizem uspel doseči obrobje družbe, ki so bila do takrat imuna na politične trende. Tako je vpliv anarhizma rastev. Ko gibanje zorelo, je bilo v vzpostavljenih anarhosindikatih vedno mogoče najti tudi žensko sekcijo. To ni bil ženski geto, ženska sekcija je bila v spredju industrijske revolucije. Tega se je treba zavedati. Pionirsko delo žensk je spostavilo zelo močno sindikalno tradicijo ženske avangarde. Ženske so bile med delovci nedvomno sužnje. Bile so v spredju sindikalnih konfliktov in v anarhizmu so odpirale nove fronte. Libertarno gibanje je v času, ko ženske niso smele voliti ali imeti bančnega računa, postalo edino revolucionarno gibanje, v katerem so bile ženske v prvih vrstah. Ženske, kot so bile Louise Michel, Komunaltka, ki je postala priljubljena junaknja, ruska imigrantka Emma Goldman, ki je bila najbolj nevarna ženska v Ameriki, Woltering de Kler, katere literarni talenti je bil enak plodovitosti njenega uma, Leda Rafaeli, aktivistka, ki se je spreobrnila v islam in postala vodilna protikolonialna figura na Bližnem shodu. Virginia Bolton, ki je objavljala prvi feminističen časopis pod naslovljen Brez bogov, brez gospodarjev, brez možev, in Lucy Parsons, katere mož je bil eden od peterice mučenikov haymarket Rojena kot sužnja je postala ena od pionir gibanja za pravice temnopoltih. Splošno znane in priznane se je teh žensk občudovanih strani simpatizerjev narhizma povsod po svetu establishment dbal, in jih hitro zaprl, izgnal ali celo usmrtil. To je bila vsoda Kano Sugako, feministične novinarke in japonske mučenice, ki je bila obešena potem, ko je bila neupravičeno obtožena izdaje. Na vkljub vplivu in delu teh osebnosti so omejitve revolucionarnega sindikalizma kmalo postale očitne. Med tem je Maletesta obžaloval legalistično smer v katero je krenilo gibanje in dejstvo, da so anarhisti očitno pozabili, kaj so in zakaj se borijo. Malatesta je kritiziral prav ta apolitičen vsakdanji sindikalizem, ki v resnici ne izziva moči, ki se poskuša prilagoditi in ne izpostavljati, ter si ne prizna, da se bo na nekaj točki moral soočiti z vprašanjem moči. Ta opomin na končni cilje sindikalnega delovanja je bil toliko bolj relevanten, kjer je bil samo v letu 1905 svet priča revoluciji v Rusiji, uporom v Nemčiji, Italiji in Veliki Britaniji. Rdečem petku na mađarskem ustaji na Kreti, splošni stavki na polskem rdečem v tednu v Čilu in množičnim gibanjem v Indiji. začetku obdobja množičnega nasilja na japonskem, revolucionarnemu vrenju v Mongoliji in ustavni revoluciji v Perziji. Anarhisti so bili pa po na pohodu. Kljub vsem nemirom, kot v primeru spodletelega upora v Makedoniji, upor, ki je bil tako nacionalističen kot libertaren, so bila vsa ta gibanja zaznamovana s prelivanjem krvi. Ozadju te vse splošne represije se prepogosto spregleda, da so nekateri anarhisti v roke ponovno vzeli orožje kot začasa propagande dejan. Tokrat so se povsem zavedali, da bodo njihova dejanja za man in da jih čaka tragedija. V integralni obliki lahko slovenski transkript in podnapise dokumentarne serije najdete v rubriki Kotiček na spletni strani zofijini.net. Vaša bližnica dovednosti. za nami je še ena odaja Zofijinih. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas vabimo, da nam odaji o drugem delu zgodovine anarhizma ponovno prisluhnete čez 14 dni. Vabljeni in vabljene, ko naše spletne strani, če pa bi z nami radi navezali stik, vas vabimo, da nam pišete na mail naslov zofijini at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 Любимцы